Labda pöttyökkel Aznap délelőtt Pinta felrajszögelt egy marha nagy lapulevelet a falra, és azt mondta, a falnak is füle van. Vigyargat és büszkén húzogatta a tornatrikója szélét. Fancsikó öregesen bólogatott, látszott, szegény megint megértett valamit. A kövér iskola igazgató nem szeretett minket, engem sem, az apámat sem. Most persze hízelkedett. Ó, a kedves apuka! Aztán csak rajta, fiacskám! Megveregette az arcomat, és kacsintott, de valahogy úgy, hogy kívül maradt a szeme. Most jól kitömjük őket. Jó közönség, mutatott körbe Fancsikó, mint a bólintot, hogy ő is látja a lányokat. Ott álltunk az oldalvonalnál. Én, az apám és az igazgató. Kitömjük! Az apám nyájas. Fancsikó és Pinta az igazgató tokája aláálltak, akár egy esernyő alá, és érdeklődve szemtelenül pillogtak fölfelé. Én vihogtam. Na igen, ha a fia szokott játékát produkálja. Nem mert heherészni. Produkája! Erre teljesen megszavarodott. Kár volt hizelkednie, így kiesett a szerepéből, elfelejtette, hogy közülünk, csak neki van hatalma. — De nekem érzékem, dünnyögte Fancsikó. Pinta szinte megdermedve bámulta az igazgatott tokáját, amely valóban érdekes és bonyolult táncba kezdett a gazdája bensejében lezajló emóciókat kifejezendő. Pinta összecsapta a kezét már-már már tapsikolt. — Jaj, de! Édi, sóhajtott a tokára mutatva. De a dagatnak szerencséje volt, mert az apám kezdte unni magát, s fölényes és egyszer, mint rimánkodó tekintete már a torna tanárnő tréning bizonytalankodott, nem tudván eldönteni, hogy a farzsebből kitüremlő zsebkendő izgalmát, vagy a combok körül támadt feszességet részesítse e előnyben. Én a bemelegítés ürügyén méltányosan alápörgettem egy guruló labdának, és dekászni kezdtem. Pinta, mint egy eszelős számolta, vajon jobbal többször éreke a labdához, mint ballal. De nem tudott rajta kapni. A tájékozott vancsikó helyes lőleg Hát, akkor az igazgató éps a pályát már földíszítette az a zsongás, amely nélkül igazi mérkőzés nem kezdődhet. Az ellenfélben passzolgatott, futkározott, jónak láttam hát, ha mi is neki látunk. Barátságosan az apám alkarjára tettem a tenyerem. Búcsúzzunk, szipogta Pinta, s majd kipukkant a nevetéstől. Menj a fenébe! Judit néni... A tornatanárnő, aki eddig háttal állt nekünk, most egy félfordulatot téve profilba került, megoldván így apám dilemmáját, már csak a gyönyörű mellek jöhettek számításba. Az édesapám elszánt szomorúsága. Judit néni ekkor fölemelte a jobb karját, és olyan asszonyosan, sukta Fancsikó, és megsimította oldalt a szép fekete haját. Mintha egy tincset leterelt volna a füléről, aztán, ahogy húzta vissza a kezét, minden az eredeti helyére került, de nem látszott, hogy ez bosszantotta volna, sőt, inkább elégedetten virágzott a mosoly, amelynek ránk eső felét láthattuk. A kis fekete? állapította meg tárgyilagosan az apám. Szavaiban érdektelenül keveredett az öröm és a megalázottság. Fancsikó és Pinta összenéztek, majd vad forgással örvény lették körül apámat, kiáltoztak. – Festi, festi, hát festi a beste! – kicsit krákoktam, és körülményesen hozzáfűztem. – Besti a feste! Apám elkapta tekintetét a nőről, és arcán a lemondás és sajnálat sebb helyeivel fordult felém. – Meghibbantál! – A hangsúly szerint biztos volt a dolgában. Az ellenfél lila-fehér csikos mezben, fehér nadrágban és fehér harisnyában. – Mint a kolorádó bogarak! – a megbígyeztette az ajkát, de inkább megbocsátó volt, mint igazán figymáló. – Snydig, tényleg! – engedte el magát fancsikó. – Nagyon szeretem azt a pillanatot, amikor fölsétálunk a pályára, szinte ahányan annyi felől, Kezünk összekulcsolva magunk mögött, vagy ügyetlenül, akár egy rosszul kötött nyakkendő lebeg mellettünk, és olyan szerencsétlenül, ügyetlenül festünk, hogy a néző képtelen elhallgatni egy részvéttel és bosszankodással kevert ót. Ó! Mint a zenebóhócok, akik egy ideig hagyják, hadd a publikum, ügyes sasszi lépéssel gáncsot vetvén önmaguknak, méltatlankodva huppannak a fűrészporba. Egy ideig. De aztán Pepita nadrágjuk bugyos zsebéből hangszert húznak elő, és játszani kezdenek, hogy mindenkinek könyszökik a szemébe, és a gyerekeket kupán vágják, ha piszenni mernek. Én is, Pinta is nagyon kedveltük ezt az olcsó kis műsort. Fancsikó természetesen jól látta, hogy Túlságosan is bírunk focizni ahhoz, hogy szakadt lehessen a trikunk, és látszólag csáli a lábunk. De hát, mióta világ a világ, szakadt a trikunk, és látszólag csáli a lábunk. Nyilván a kérdés úgy vetődik föl, hogy világe a világ, emelte föl a hangját Fancsikó, de hangja neki magának sem tetszett. Miután a bíró földdobott egy két forintost, én térfelet választottam, Pinta meg ellopta a pénzt, és Fancsikó jobb belsővel bokából, mintha csak intene, elén a labdát. A kövér iskola igazgató, aki ismét karon fogta az apámat, azonmódt döntésre akarta vinni a dolgot, és lövésre biztatott. Zamek! ordította. Édesapám arca csikortulva fordul felé. Mit értőn ön, zameken? Pöcs Édesapám igyekezett testével fedezni egy nő nyomait. Egyik kezével rúzsos szalvétát gyömöszölt láthatatlannál, a másikkal valami iszonyatosan rózsaszínű zsebkendőt ragadott meg, lábával gyűrődéseket simított, gyanús egyenletességeket borzolt föl, és fel akarta szippantani a levegőben billegő parfümillatot. Kedves ez az együgyű kisfiús igyekezet, bólogatott Fancsikó. Fancsikó eszének különösen kedvezett ez a nap. Még lent a járdán, az apám lakása előtt átsorogván, azon tűnődtem, kapu-e vagy ajtó ez a barna kilincses izé, amikor szinte felöklelt minket Judit néni. Használatára nézvést kapu, állagára nézvést ajtó, segített undorral Fancsikó. Sárga, fekete csíkos ruhája engedelmesen, rikoltott Pinta, követte a testvonalait. A háta teljesen pucér volt, csak az úgynevezett dekoltás vette. A fekete-sárga darás derék, ismerte el Fancsikó. Pinta jelezni kívánta mindent átkaroló műveltségét és a történelmi távlatokat is. Egy Habsburg lovas kapitányba ojtott francia lotyó. Judit néni csodálkozva rám nézett, majd, ó, az állnok, hogy dőjön romba a fara. Mutató és középső úja közé fogva az orcámat, csavarintott rajta egyet. Apád már vár, kicsikém. Fancikot, mint a darás érte ez a kicsikém. Hangja időnként a sajátja volt, időnként az apámat utánozta, kitűnően. Mit képzel ez? Mire jogosítja föl egy éjszaka? Jucika maga azt hiszi, a múlt éjszaka feljogosítja valamire? Drágám, valóban, de legfőjebb erre az éjszakára. Igen, Judit néni, mondtam. De hol járt ő már ekkor? Milyen tekintetek siklottak végig a nyakán, és miféle füccsök nőttek a lába nyomában? Édes ócska kis locsó, döntött Pinta. Édesapám hirtelen abba hagyta hiába való keringőjét, elvileg lehetséges, hogy azért, mert elérni vélte célját, de az a merevség, amely most kifeszítette, és amely olyannyira a vereség utáni állapot jellemzője, nem sok kétséget hagyott a helyzete felől. A szúrós, fekete fű az arcán, mondta Pinta szomorúan. A bőr homorulata az arccsont és az ál pillérei között, mondta Fancsikó szomorúan. Amikor apám a konyha felé indult, és én láttam hátulról a harmonika szerűen gyűrött pizsamanadrágot, és a szerencsétlenül lefekvő felső részt, és láttam a csügget vállakat, amint két oldalról épp a nyak felé kívánnak rogyni. Akkor Fancsikó tanácsára megszólaltam. Kikaptunk? Ő hirtelen megperdült, számomra váratlan sietséggel, Testéről nem koptak el a gyengeség elemei, de valami dühös határozottság keveredett a tekintetébe. Kikaptatok, és éppen ezektől? Nem mehet mindig. A legkevésbé sem érdekelt a válaszom minősége. Nagyfőnök, emelte föl a hangját apám, s a hang már majdnem átcsapott azon a gáton, melyen túl sírás van és hüppögés csak. Hát nem érted? Figyelj! Bizonyos csapatokat az embernek erkölcsi kötelessége cipóvá verni. Pinta marha majdnem azt mondta, rajtunk kéret számon. Hát nem érted, mintha egy imát mormolna, egy imát amelybe obszén szavak keverettek. Minden kis vacak meccsre oda kell figyelni, minden meccset játszani kell. Aztán megismételte, Bizonyos csapatokat pedig erkölcsi kötelességünk cipóvá verni. Kimerülten szuszogott. A pizsamakabát egyik szárnya meglódult, hátra az izzat hát felé. A has kiszolgáltatottan. Nem értem, szólt helyettem Fancsikó. Na jól van, nevette magát keservesen az apám. S a hasát kargatva, kiment a konyhába, hogy majd bonyolult körmondatok alkalmazásával úgyis a láttolás mellett döntsünk. Pöcs. Miután Pinta többértelmű hunyorgatások közepette a falra szögezett egy lapulevelet, fülötni mentem. Bánatos idők voltak ezek. Még nem szerettem mosakodni, de már zavart, ha piszkos voltam. Ez a kettőség gyakorlatilag úgy öltött testet, hogy fürödni küldtek ugyan, de én szívesen mentem. Jó lehet nem annyira, hogy magamtól is kezdeményezzek valamit. És természetesen nem tagadhattam meg anyámtól egy kis jótékony nyafogást, ellenkezést. Különösen a térdem lett piszkos, hisz a hátvédek nem teketóriáznak. Vajon hány hány évig kell fociznunk, hogy a térdünkön elhordjuk a rétet? Sokat gondolkodtam ezen. Fancsikó meg azt mondta, annyi föld ment a sebedbe, hogy ezzel már kuláklistára kerülnél. És átkozott hahotába fogott, hogy röcögni kezdett a csokorgyak kendője. Mit -e ennyire? Anyám görbén fölém hajolt, és rossz tanácsokkal látott el. Szappam kefe, és erősebben. Anyám nem figyelt igazán, és én ebből helytelenül arra következtettem, hogy elegendő a saját módszereimmel a mosakodást végez vinni, és következtetésem helyességét látszottak alátámasztani az édesanyám arcán futó, egykedvűs mogorva vonalak, Ránc lehetőségek. Fejemet álnok módon előre dűtötte, és kifejezésének ellentmondó düvel vakarni, suvickolni kezdett. Aztán, mint a hirtelen beleunt ebbe az egész rohadt egészbe, a vízbe a kefét, és megkérdezte. Az apát kín lesz a meccsen? A jobb keze, amelyikkel engem mosott, teljesen fölöslegesen lógott bele a vízbe. Érintve a hátamat, a másikkal változatlan erővel nyomott erőre, mintha egy örökös igenre állítaná be a fejem. Mert ti állandóan focisztok! Pinta, aki a beszüremlő fény alában egyensúlyozott, úgy kezdett beszélni, hogy látszólag figyelmét csakis a saját mutatványára összpontosította. Mert miért élünk? Ancsikó legintet, mit kell annyi dumálni, nem tartozik ide. Rendben, velem lehet beszélni. Pedig ez nagyon szép lett volna, egy truvály, az más. Akkor tessék. Mindegy, hagyjuk. A dolog lényeg az, hogy a foci valóságos dolog. Foci közben biztosan vagyunk. És ha rosszul megy a játék? Pinta helyesen nem szabartatta magát, ünnepélyes és vöröslő arccal körülnézett, aztán átkarolta a fénynyalábot, lecsúszott a fürdőszoba sötétjébe. Csak én focizom, válaszoltam kiméletlenül. Anyám megrogyan tekintette az ajkamon. Pöty! Körülöttünk kajtattak a hátvédek, és a labdát keresték. Fancsikó egy pompás ritmus csellel tisztára játszotta magát, így volt időnk beszélgetni. Mondják, kezdte Fancsikó, stolt egyet a labdán, az írás, mint a hagyma. Újabb és újabb rétegek bomlanak le róla. Hát nem, folytatta, s gyorsított, mert az egyik hátvéd megneszelte, hogy kicserezték őket. Nem. Az írás, mint a léggömb. Újabb és újabb rétegek bomlanak le róla. Pöty. Fancsikót és Pintát jobban szerették a nők, mint engem. Talán csak édesanyám volt a kivétel. Fancsikót tartózkodó, bárkisi szögletes okossága érthetően vonzónak tűnt, Pinta meg varázslatosan tudott vigyorogni. Most viszont határozottan úgy éreztem, a kenyeres lány engem néz. Vagy csak én néztem őt, és ezért akadt tekintetünk számomra, hogy föltűnően sokszor össze? Statisztikailag ez indokolt. Mecs után üldögéltünk a kert óriási kifakult ernyő alatt, abban a dermetségben, amely nem egyszerűsíthető le azzal, hogy képzeletben újra lejátszuk a mérkőzést. Kihull minden az emberből, mi magunk is, így hát nem fáradtság ez, inkább a jelenlét hiánya. A sörről sajnos olyan hírek jártak, hogy égtelenül keserű. Így nem maradt más választásunk, mint megalázkodó tekintettel magunkhoz édesgetni a pincért, s aztán, némiképp helyrehozva a tekintetünk nyomorúságát, nagy hangon nyolc bambit kérni. – Főnök úr, nyolcas bambi? – Fancsikó szégyenkezve bámulta a keményre döngölt földet az asztal alatt. A kenyeres lány, mert nem volt dolga, felült egy sörös ládára, és a combját vakarta. Nagyon szép volt, és ordenári. A lány mellett akvárium állt, tele ártatlan halászlék ráczpontjok lehetőségével. — Figyelet ott tátok! Ocsmány! Pinta álmélkodva hallgatta magát. — A lélegzetnek nem kell különösen szépnek lennie. A fancsikó bagol szava. Pinta nagyon értett a lányokhoz, Fancsikó is értett a lányokhoz, de Pinta könnyedebb volt és gyorsabb, ami nem azt jelenti, hogy Fancsikó végül is nem ért el ugyanazt, csak ő, Fancsikó, mindig szerelmes is lett a lányokba, és persze viszont, ami azért nem egészen felreszköz. Pinta elrendezte magán az atléta trikóját, kisimította szándéka szerint a klottadrágját, és elindult a lány felé, aki éppen ekkor tért át a belső felületének vakarására. Pinta könnyedén meghajolt. Kiszti Hand, segíthetek? Eközben a pincér Sanda léptekkel az akváriumhoz közelített. Keze meghosszabbodott a hálót tartó göcsörtös fanyélben a még beszélt a lányhoz, de már gyanított valamit, és mikor a pincér az utolsó vacak kis lépést megtette, élesen fölsikoltott. Hangja az iszonyat és a viccelődést közpattant. Vigyázzatok, halacskát, jön! A kenyeres lány lustán leereszkedett a ládáról, combján jól láthatóan vöröslöttek a lécek vastag nyomai, felületesen körbe ráncigálta a szoknyáját, Ingén, mert nagyon is ingben volt olyanban, amelyen feszültek a gombok, ingén begombolt egy gombot, nem a legfelsőt, majd finom ringással, mint egy másodosztályú látomás, eltűnt a konyha felől felcsapódó gőzben. Pinta arra a kérdésemre, hogy hány órára beszélt meg rendezút a azt felelte fájdalom lerágott körmével, egész egyszerűen kép. Telen volt megmutatni az órán a javasolt időpontot. És a szó? Kérdezhettem volna. Pöty. Három góllal vezettünk, amikor kaptunk egyet. Az ellenfélnek sokan drukoltak, és ezek most érezték, hogy eljött az idejük. Nagy gonddal készülődtem a középkezdéshez. Szép és pontos pillanat volt ez. A. Tiszta birtoklás pillanata. Bírni a labdát, bizonyos emberek szeretetét, másoknak az ellenszenvét, tudva, hogy érdektelen az ő akaratuk, a minket halára kívánó hangjuk sötét búrává kanyarodhatnék fölöttünk. Szabadságuk és lehetőségeik látszata még vérmesebbé tehetné őket, és a lényeget kivéve minden részesemény őket látszana igazolni, pedig a kezemben vannak. A labda az nem, hisz csak tettetett szomorúsággal hátra kell néznem, és már is előttem a labda, és akkor már csönd van. A gól után nem könnyű. Ilyenkor az ellenfél elveszti a fejét, és egész más ritmusban kívánja folytatni az ügyletet, de azért nem sokkal később valahogy mégis a kapus elé kerültem, a hátvédek mögöttem, széjjel szórva a négy égtáj felé. A hátvédség etikai kategória, szokta mondani Fancsikó. Nem okvetlenül szándékosan durvák, de nem tesznek meg semmit, hogy ne legyenek durvák. A kapus óvatosan felé mozdult, de a szeme jelezte, hogy nem sok jót remél. Tényleg, minden nehézség nélkül egyszerűen elfutottam mellette. Ahogy... Fölemeltem a fejem, hogy észleljem az üres kapu gyönyörű és kissé unalmas keretét, megláttam a nézők egy karéját, és a sok kösz Judit nénit, amint már előre örülve a gólomnak, magasba emeli a karját, megmutatván így a hóna alját, amelyet furcsa fekete szörfedett, sőt nem is fette, hanem ott nőtt benne. Mint egy fekete kefe, kefete vihorászott pinta. Megálltam a golvonalon, és arcátlanul bámulni kezdtem őket, mert ott állt az édesapám is, és ugyanaz arcán fölfedeztem némi feszességet, ami kiárt a teljesítményemnek, de valójában a bal már szinte ott fészkelt a nő hónajában, s a jobb keze már megindult a nő hasa felé. Átcsorogtam tehát, és oly valóságos unalom és kilátástalanság bénított, hogy képtelen voltam mozdulni, pedig tisztában vagyok avval, milyen undorító dolog áldogálni a gólvonalon. A szituációknak kötelező koreográfiájuk van, mondja az apám, és a hátvédek is mocorogtak már, tápászkodtak, vicsorogtak. Hülye, mondta Fancsikó, és az utolsó pillanatban bepöckölte a labdát. Pötty. Egy gól után, kiszabadulva a fiúk öleléséből, apám felé sodrottam, és fejemet egy elismerő simogatás reményében előrébb gurgattam. Az édesapám tekintetének nem volt tárgya, amikor megkérdezte: Anyád? Nem válaszoltam, fogaim egymásnak feszültek, szó seki sebe. Csak Fancsikó szólt valamit kedvesen és nehézkesen, mert ő tudta, miképpen kell egyszerre szeretni és látni.